Bara. Vi var kvar i kanske en episod 5. Ja, to inte sju veckor den här gången. nej. Det har gått ja, 2 veckor. Ja. och ja, innan vi sätter igång så har vi ett lite annonsering. Eh, vi har blivit erbjudna att delta i en charity livestream, Level Up Sweden som är Ja, det är en charity livestream man. Vi kommer vara där den 26 maj mellan 15 till 17. Och, uh, till 5 på eftermiddagen fredagen den 24. 26. 26. Sk ska vi avståga vi ska spela eller blir det en surprise? Uh, jag tror att vi ska spela lite av en surprise. kanske yes. kan gå in på Levelups uh, Facebook-sida. Mm. Uh, jag vet inte om de har en hemsida. Uh, men uh, Facebooks uh, eller den Facebook-sidan kan ni gå in på och uh, kolla upp det där om ni, eh, ja, ni kan ju nog gissa vilket spel det är ifall ni går in på den. Yes, och sen under streamen, den är som sagt under tre dagar. Och om ni vill kolla på den så ligger den på Twitch TV. Twitch TV slash Level SWE. Så Level Up Sweet. Och de, detta året så tror jag de samlar in pengar för Bris, om jag läste rätt. Ja, så att eh, se till att joina in på det. Jättekul att eh, vi får vara med där. Nej, jätte, jättekul, ja. ja. Så twitch.tv slash Yes. Ja, men då sitter vi igång med våra eh, eh, podd nu. Yes. V då kan du börja. Vad har du spelat det senaste? Eh, det senaste jag har spelat, jag har spelat mycket som jag sa tidigare. Eller förra gången så, så har jag spelat Horizon Zero Dawn. Jag men, har spelat lite olika. Eh, jag har jag spelat, spelat av, också, Horizon Zero Dawn. Och jag har också spelat Dishonored 2. Och, och äh, så har jag spelat väldigt mycket All, All of Warcraft <laughs> de här veckorna. Mm. <laughs> de här veckorna. Mm. Uh, mm. Men mm. ja, vi kan väl börja med Horizon. Jag börja med mm. Horizon Zero Jag uh, har ju. Uh, är, uh, ja, jag vet inte hur mycket du har spelat det. Du, du har väl. Jag har alltså en, uh, något. Nej, uh, du har tittat på mm. lite grann när jag har spelat. Har jag sett, eller har jag märkt <låder> <här> nej, men du har ju ja, bara tittat på det lite grann <tryckligt> ehm, och e, ja alltså ljublig. det vi kan börja säga är att grafiken är helt fantastisk nej, nej, ja det är helt otroligt alltså och all motion allting i spelet, allting som rör sig allting är helt fantastiskt, alltså de har gjort det så bra, animationen är fruktansvärt bra, alltså vinden som kommer i träden när solen går upp Alltså alla animationer är, är liksom. Det är helt fantastiskt att titta på detta spelet. <hör> så det är ju även ett nöje att titta på någon annan spelare i detta spelet. Eh, och sen när det kommer till pure gameplay så är det väldigt... Eh, det är så här, Motion, alltså det är väldigt... Det rinner som... Alltså det flyter på som vatten. Det är jätteskönt att spela och det känns precis som att allt du gör har du kontroll över. Så alltså, verkligen jätteskönt. Det, jag... Det enda jag har tänkt på... Detta är lite spoiler. Uh, man kan nämligen rida i spelet. Och uh, då är det ju precis som i... Ja, till exempel Skyrim. Uh, och då, då är det liksom... I Skyrim, om man jämför med Skyrim så var det så här... Man kunde, <laughs> man kunde ju typ... Ja, uh, man kunde ju liksom gå upp för väggar som var... Ja, uh, 80 grader och vad det heter. Uh. Så att... Um, men så, riktigt så är det ju inte uh, i Horizon... Men man kan fortfarande liksom hoppa över stenar och såna, lite större stenar och sånt så det är fortfarande en sån känsla av att det flyter på. Mm. Men man, jag har märkt att ibland när det är så såhär klippavsatser och lite sådana saker så vill inte hästen riktigt. Alltså om jag kan inte springa ut från ett stup liksom med hästen mm. eh, så man har inte full kontroll på vad hästen gör. Så ibland så ifall jag, ska ba, jag, jag, låt oss säga att jag bara ska hoppa ner en halv meter med hästen mm. då bara stannar han upp liksom och bara nej inte nu liksom. Och sen så måste man liksom styra i olika vinklar för att komma ner. Så det har jag, det är det enda jag har lite problem med. Men cred till dem för att man kan rida. Ja det är ju inte en riktig häst utan det är ju en maskin. Och ja alltså det, spelet är ju, det uts alltså utspelar sig långt in i framtiden. Och jag, jag har ju pratat om detta tidigare i den här podden. Det är liksom tusen år in i framtiden. Själva storyn alltså så och det är också storyn är helt fantastisk. Eh, och det är både människor och maskiner som har utvecklats samtidigt lite grann efter en apokalyps eh, som har skett. Och sen så har allting, de här gamla ruinerna som man ser, så järn som har rostat bort och sådana saker eh, från denna tiden som vi lever i idag. Så eh, när man rider omkring där på sin maskinhäst så kommer man till typ en ruin som är helt brun liksom för att allting har rostat. Och så bara ser man liksom sån här, hur bi bilar och sådana saker som har krympt och, och såna saker. Eh, så, och eh, det är det här det här konceptet att det, det är långt efter en apokalyps. Och jag tycker om det väldigt mycket. Det för att man får den här känslan av man får nästan en känsla Som att den, det vi lever idag kommer att ta slut. Och att efter att det har tagit slut så kommer människor liksom söka tillbaka till det som skedde då. Uh, och det är ju de här roliga koncepten ifall vi uh, på något vis likas utvecklas till att vi uh, åker i ljusets hastighet eller något sånt där. Så uh, ja, kanske det kommer någon långt långt in i framtiden människa tillbaka till jorden och va, åh, oh, hur var det 2017? Oh. Uh, men uh, Tillbaka till spelet. Uh, så det, det som har skett då... Jag vet inte riktigt vilken apokalyps det är. Uh, men det som har skett är ju då att det har varit någon form av apokalyps som maskin och människa har utvecklats samtidigt och lever lite i harmoni med varandra. Människorna strunt, uh, jagar maskinerna ibland. Medan uh, för att... Ja, uh, för uh, delar och sådana saker. Man, det finns ju vanliga djur också som man dödar för att få fett och sådana saker som så så man kan eh, crafta vissa saker. för det finns nämligen ett crafting system i spelet också men eh, de dödar maskiner för att få delar som man använder till att göra pilar eh, man använder sådana här eh, vad heter det eh, sladdar som finns i maskinerna använder man till att crafta pilar så det, det, det är väldigt coolt så eh, sen har vi och då är det så här det finns mycket fler maskiner än vad det finns människor. För maskiner bygger sig själva. Och är så. Så det som maskinerna gör är att de... Det finns, de gör lite olika saker. Vissa betar. För jag vet inte riktigt varför. De bara betar. Och det är de som man tar över för att rida på. Eh, och sedan finns det de som... Eh, samlar delar på, av döda maskiner. Scrappers. Så ifall du sän sänker en maskin. Och sedan struntar i den. Så kommer det till slut komma några scrappers. Och... Eh, Uh, plocka upp de dens delar och så kan du jaga dem också <laughs> men uh, uh, detta är inte bara det, det är inte det enda som finns i det spelet utan det finns ju en sån fantastisk story också så detta spelet har ju liksom allt det är ju ett A spel yeah. uh, så det, och det kostar ju liksom 650 spänn eller något sånt där uh, men det är alltså de här, att de har lyckats Få in alla delar som ett AAA-spel behöver är helt fantastiskt. Alltså det, de har liksom lyckats med allt i detta spelet. Eh, och inget spel är ju perfekt så. Alltså det, det finns inget som är det ultimata liksom eh, spelet. Men man kan göra det man, det man har. Alltså man har sin story, man har sina mechanics till exempel. Alltså att detta är ett RPG-spel eh, gör ju att det inte kan ha vissa saker som till exempel roguelike-spel har. Alltså att man dör och sen så respawnar man och så har man random vapen. Utan, mm. utan man liksom dör så måste man hoppa tillbaka lite i tiden för att fortsätta spela. Um, och det gör ju också att liksom man missar vissa delar som man kan ha med i spel. Och när man missar vissa delar så missar man ju alltid lite content eller något sånt där. Men det här spelet har lyckats ta alla saker som de har valt till detta spelet. Och gjort det till det maximala. Alltså. Allting är helt. alltså superbra. Yeah. Um, så jag. Alltså att spela detta spelet. Det är liksom. Man kommer in i en helt annan värld. Allting är det är som en eufori liksom. Yeah. Det är helt fantastiskt. Uh, och. Uh, jag tror inte jag ska spoila så mycket för alltså jag har redan spoilat lite grann men prata om storyn och så det är lite eh, ja överdrivet. Det är ganska nytt spel också så det är ah. så kul att spoila. för Nej som precis. Ja ah, ah, precis. Uh, men uh, för er som funderar på det som tyckte om Skyrim och sådana saker uh, och Dark Souls också. Jag, jag vet att uh, det var någon som hade sagt att det liknar Dark Souls till svårighetsgrad därför att Ja, det är liksom, det är väldigt svårt att döda de större maskinerna och sådana saker. Eh, och eh, ni som tycker om det, köp detta spelet. Alltså verkligen. Eh, det är a blast. Och det är verkligen mer än, vad är det, 20 timmars speltid som vissa andra spel har eh, misslyckats med. Alltså man måste, ju som jag pratade tid om tidigare, man måste ha content. Man måste ha mycket tid att kunna lägga ner på det här spelet. Och, man måste ha, och spelet måste ha den givna tiden. liksom Så att, Och det är, det är den. den har, det är verkligen mycket att göra. Jag har inte kommit långt, kan jag säga. Jag har kommit kanske en femtedel, och jag har spelat detta väldigt mycket. liksom men, Jag vet inte om du, hur insatt du är insatt i detta, men alla säger att Witcher 3 är, är den bästa av att i detta spel. Jo. Tror du att detta är en av de största konkurrenterna till det? Uh, ja, jag, alltså. Jag har spelat lite Witcher 3 också. Jag hade lite problem med det. Därför att eh, det var mycket som var som laggade för mig. Jag spelade på min dator. Eh, och sen så, jag vet inte riktigt om det var något fel på min dator för tillfället. Eh, för jag lagade den lite senare. Men jag har inte spelat det sen dess. Så när jag väl spelade Witcher så laggade jag hela tiden. Eh, men eh, jag, alltså för mig så tycker jag Horizon Zero Dawn är mycket roligare. Uh, men det är vad man liksom föredrar yeah. om man föredrar att ha fantasispel då tycker jag The Witcher 3 är grejen för dig för då får man använda lite olika saker också för då får man använda ja, svärd och magi yeah. uh, och uh, jag vet inte om man använder så mycket pilbåge men jag kommer ihåg att man hade någon form av crossbow också som man uh, sköt ner en drake med i början uh, men alltså jag tycker det är roligare med Horizon jag får en mycket, mycket större känsla av att eh, det är liksom, det som karaktären gör är relevant för det karaktären gör. Alltså storyn. Det finns ju också den här alltså, diffusen mellan main story och side quests. Eh, för när man spelar till exempel Skyrim så har ju main questen i Skyrim ingenting med side quests att göra. Men när man spelar side questsen i eh, Horizon Zero Dawn så är det ett, fortfarande en känsla av att man, det är relevant för karaktären. Att om karaktären... Det är svårt att förklara detta utan att spoila Men eh, om karaktären gör en viss grej. Och ska ta sig till ett visst, en viss plats. Och på, på vägen gör hon andra saker. Då hör det hela tiden till till storyn. Att hon samlat på sig några extra saker för att kunna eh, liksom fortsätta. Och det är liksom hör till karaktären när, jag, när man spelar Witcher 3 så kanske man ja man går till någon första eller vad det nu är och säger att eh, ja jag är här liksom, jag är en witch hunter eh, och han säger ja ah, jag vill att du ska döda den här ja draken eller vad det är och sen så går Geralt då som hon spelar iväg till en annan första och bara ja ah, men ah, jag kan göra det här istället. Så att allting man gör är alltid relevant. Och sedan det här med crafting. Och crafting system och sådana saker. Det flyter också på jättebra. Eh, det, jag har en kritik eh, dock. Med det. Eh, och det är att. Alltså, all crafting är fruktansvärt bra. Det, man måste liksom komma ihåg det. Men när man craftar. När man kollar quests. När man kollar sin map. Eh, när man kollar inventory. Och alla sådana saker. Då är man i en viss meny. Det är samma meny för allting. Och i den menyn så har de musik som upprepar sig hela tiden. Och det blir... Alltså de första fem timmarna som man spelar detta spelet så bryr man sig inte så mycket. Men när man kommer tillbaka lite senare och spelar igen så har man den här musiken i huvudet. Och det blir så jobbigt så att man, ba, man vill inte sätta sig och crafta längre. Så till slut så stänger man ju liksom av musik. Ja. Uh, och uh, ja det är inte lika kul för musiken är ju också en form av inlevelse som spelet måste ha. Um, ja, jag vet inte, vi kanske kommer om, om lång tid så kanske vi kommer tillbaka till Horizon Zero Dawn därför att det har väldigt många element i sig som är relevant för den typen av spel som det är. Den har lyckats med väldigt många saker. Um, om jag skulle ratea det så tror jag ja, kanske 9 utav 10. Liksom, det är liksom 10 av 10 9 utav 10, 10 utav 10. Alltså spelet gör det som den gör så fruktansvärt bra till det yttersta. Uh, och om jag ska rata den 9 utav 10 så kanske det beror på att jag bara, ja, inte är så mycket in, alltså tycker inte det är så, liksom lika roligt med spel som Skyrim och Horizon Zero Dawn. Uh, men det de har gjort detta alltså, på topp top kvalitet, alltså, verkligen. Uh, ja, uh, vi fortsätter. Yes. Har du spelat någonting den här veckan? Eller jag två? Förutom League uh. så har jag börjat spela igenom Batman-serien. Okej. Okay. Alltså Arkham Asylum håller jag på med. Sen ska jag spela City och sen Night. Och jag laddar ner det bara för att jag vill ha något roligt single player spel istället Så mm. bara sitta och spela loll alla dagarna. Liksom. Jo, men precis. Den känns känslan har vi. För från... Mm. Multiplayer. multiplayer liksom. Bara en sån så sida. Mm. Ska man bara sitta och ta det lugnt, kolla på en stream. Bara små, småspela lite. Sätta sig in i storyn. Mm. Och när jag skulle leta efter spel då som jag ville köra. Så koll sökte jag upp så här så bra singleplayer-spel Med typ antingen story eller bara game mechanics. Ja. Ah. Och det är nästan alla sidor nämnde alltid Batman. Speciellt Asylum. Batman, Batman Arkham Asylum, ja. på grund att det, det är ganska gammalt, jag kommer inte ihåg när det var, kom ut, kanske typ 2007 mellan, mellan 2007 och 2010. Och för de, om man går tillbaka till den tiden så var det typ en av de första spelen som hade alltså, det kombatsystemet, om man ska kalla det så. Ja, det är det här att man chainar. Ja. Att man eh, hoppar från karaktär till karaktär. Man bara trycker på liksom, ja, en eller två knappar och sånt så. Jo, det är liksom ja. tjejerna, så typ. Eller counter då. Mm. Eller vad heter det? Stann eller vad man nu vill göra. Och det är också så här um, att man får combo points va? Ja. Jo. Men det, ja, det finns ju några spel som har en liksom, combat-stylen. Och jag tänker mig direkt Assassin's Creed. För det är någonting som jag har spelat väldigt mycket när man spelar Assassin's Creed så är det, man bara trycker på en knapp. Så bara fortsätter man att tjejna på andra. Men man har ingen sån combo points eller någonting sånt där. Så att man får inte någon extra attack eller något där. Ja. Mm. Mm. Men det, jag, det jag gillar mest med det Batman-spelet är att eh, även om det är gammalt som har fortfarande är story fortfarande väldigt bra skriven. Den är väldigt lätt att hänga med i och väldigt intressant. För man, ja ah, allt de man gillar då Batman och DC och sånt Så återkopplar de till Ja Det är massa gamla Personer som man kanske inte brukar tänka på Som kommer upp hela tiden Och de tar ju upp alla de här ikonisk ikoniska Som Jokern Harley Quinn King Pe Penguin man heter. Uh, Är han med? För det är allvarligt Eller heter han King Pen Penguin Penguin Penguin, Penguin heter han bara King Penguin Var kommer det ifrån? King Penguin <laughs> Ja. Uh, men det här med story, alltså. Hur gammal är det spelet nu? Jag är inte säker. Jag, Jag tror vi... inte kollat när det kom ut. Okej. Okay. Men uh, vi tar inte någon story då. Uh, vad, alltså, vad säger du mer än det? Alltså, hur långt har du kommit då? Det är liksom bara för att man tar det lugnt. Jo, och sen har jag också de två nästa, nästkommande spel liksom, som jag kan spela direkt efter. Ja. Så jag, jag har ingen bråska liksom. Men det är det som är skönt också när man spelar eh, spel med story. Man tar det liksom lugnt. Man, eh, ja. Precis som när man tittar på en film. Alltså, tänker igenom vilka karaktärer eh, Vilka potentiella saker som finns i eh, det här liksom... Ja, vad som kommer komma i framtiden och så. Uh, hur detta kommer ja, hur kommer detta scenario att utvecklas och sådana saker. Uh, jag är ju det är ett nytt spel som har kommit ut uh, eller jag vet inte hur nytt det är men det kanske hade kommit ut när vi hade vår förra uh, podd. Men Outlast 2 ja. har ju uh, kommit ut. Och jag har jag har inte spelat det för jag är lite för skraj för att spela uh, skräckspel. Uh, annars hade jag gjort det. Uh, men det heter men det är ju jag har tittat igenom det på Youtube eh, och eh, Playthrough och så. Och eh, oj, detta spelet är inte för känsliga personer. Alltså det är graf, alltså grafiskt och rent så är goreigt så är det världen vad för, första Outlast var. Det är mest förvånande med det spelet, det är att det är rated mature istället för adult. Oj. Men, eh, Outlast 1 eller 2? Vi har rated Mature istället för Adult. Ja. Alltså 15 plus istället för 18 plus. Mm. Och det är ändå så mycket går. Och... Ja, det är, det, är det, det, är ett, det är som en skräckfilm, alltså. Mm. Om man tänker på. Ja, men det, det är psykologiskt också. Alltså man, man, får, man, ja, man får ju psykiskt. obehagliga tankar, liksom. Det är ju verkligen så. Det är som Sa till exempel. Mm. Alltså, det här det, där är ganska farligt att göra. Uh, alltså, om man är. Jag menar. Jag är ju bara 17, <laughs> Men jag har ju tittat på sådana här grejer sedan jag var liten. Yeah. Och eh, man måste ju fortfarande ha, ta avstånd från det och vara väldigt liksom försiktig med vad man tittar på. Yeah. Och att de sätter mature alltså 15-årsgräns års istället för 18-årsgräns års är inte bra. Alltså, de måste. Det är ganska så... Uh, jag vet inte vad jag tänker om det riktigt. För jag delvis tycker jag det är viktigt att all, många ska få möjlighet att spela det. Samtidigt så tycker jag det är väldigt viktigt att de håller kvar i det som ett exempel eh, att det, det ska vara 18-årsgräns på sådana skrikspel. Eh, jag menar visst kan 15-åringar spela det. alltså 12-åringar kan också spela det. Men att det är ja, ett att de ska hålla ett exempel tycker jag. Jag tycker de ska fortfarande ska ha 18-årsgräns och hålla ett exempel. Eh, för det ja när ah. man ser det i dagens läge hur mm. många affärer brukar kolla åldersgränsen Ja ah, nej det gör de inte. Jag, tror, när jag skulle köpa ett spel som var för 18 plus. Jag var 13. Ah, ja ja självklart. Utan problem liksom. Jo, jo, jo. De, men de har inte de kan ju inte stoppa dig för det utan det Gjorde de förut tiden? Gjorde de? det I alla fall det jag fick handla när jag var mindre. Så stoppar de alltid så här när man kollar alltid så hur gammal man var. Ja, ja, ah, det, det gjorde, gjorde de för mig. med mig. <laughs> sju år ska köpa ett 18-årssträckspel mm, ja, Gör det <laughs> ja. <laughs> uh, men det här med åldersgräns är ganska viktigt ämne för uh, spel, alltså man tänker på Super Mario till exempel det är ju, uh, det är treårsgräns eller sjuårsgräns jag tror Super Mario uh, World eller vad heter, Super Mario New Super Mario Brothers mm. heter det uh, till Wii var från sju år. Och det är för att man hoppar på man gubbar och... Ah, jo, men, alltså sådana saker. Eh, man gör liksom... Ja, ah, man ska liksom klara sig förbi de här sköldpaddarna. Eh, och jag menar, det satt jag och spelade när jag var fyra. Eh, och det har ju inte... Men det är ju liksom inte därför som de sätter upp de här gränserna, utan det är för att föräldrar och de som spelare ska liksom ha en ah, förväntning på vad det, vad det kan innehålla. Hur mycket det är... Alltså jag menar, de som spelar, de som får reda på att det är ett skräckspel och att det är från 18 år, de tänker ju liksom att oh, sh, alltså detta är det värsta. Ja, jag tror inte jag, jag, är, jag måste bara ta lite lugnt på den här, liksom. Men när det är ett skräckspel som är från 15 år, då kan man ju tänka så här liksom ja, ah, men det kanske inte är lika farligt. Jag, jag Ja, eller ja. Jag tycker ändå det är kul att bli skrämd. Och sen så kommer man in på någonting där liksom det, ja, det är liksom saker som är riktigt de visar liksom människans djupa psyke typ jo precis alltså jag tänker inte ta storyn i Outlast 2 Nej. men eh, det finns eh, det är liksom ett monster med ja som, som följer efter dig och man ser ifall man, monster kommer bakifrån och dödar dig så ser man hur eh, alltså yxan som denna, denna, detta monstret har åker igenom kroppen och kommer ut ur bröstkorgen. Liksom om man såhär, kameran såhär tittar ner ja. på detta. Och det är liksom. Det är väldigt grafiskt. Det är väldigt mycket sånt. Uh, och uh, jag vet att det är en scen då det är en kvinna som är uppspänd på en sån här. Sån som man hade i förr i tiden så här, plågnings ja. i sak. Ja, som okay. uh, man, man vrider på den så och så stretchas kroppen ut ja. och de an, alltså de, att de har en sån i det spelet till och med uh, och, uh, och man ser liksom väldigt detaljerat hur uh, de, alltså hur det går till Religion är <laughs> <laughs> ja är spelet det. handlar om religion, ja spelet handlar mycket om religion och ett samhälle alltså, vi kan ju prata om det första spelet då var det ett uh, Asylum ja. uh, och det var uh, väldigt mycket så här ja det var en förening eller något sånt där nåt så nåt ja, det var ett företag liksom som forskade på en varelse från en annan dimension och det är liksom det, är det, det djupaste när man kommer så, alltså så långt in i spelet att det går att komma och den varelsen behöver människor som är sjuka i huvudet för att kunna existera. Så de, det här företaget gör att människor blir sjuka i huvudet och skapar psykiska problem i de här människorna. Så att de ja, de blir jättekonstiga. Alltså de blir liksom man, jag vet en scen när man går förbi en kille som bara, I have an itch. I have an itch. Can you help me? Så här liksom. Och det är det är väldigt obehagligt alltså att man är i ett sånt, en sån plats. Mm. Det, liksom, det blir psykologiskt och man vill bort därifrån. Man vill inte spela det liksom. Men samtidigt så vill man ju lösa det här mysteriumet. Um. Samtidigt att det är Outlast 2 är ju mer öppet. Ja. Jag tänkte på det nu när du sa om ett, Outlast 1. Ja. För där är du bara begränsad till det här asylumet då. Ja, precis. Medan Outlast 2 så är det ju lite tidsomtätt över hela... Jo långa stunder, men... Du, du, du, har, du har faktiskt rätt i det. Om man jämför... Eh, alltså, i Outlast 1 så är det ju det här med korridorer och... Korridorer. Det finns typ bara en äh, ja, det är liksom alltså. en linear path. Alltså, det går bara att gå ta den här vägen. Ja, typ, vi med fila hela vägen. Ja, <här> <det. här> i princip. Alltså, om du inte vet vad du ska göra så är det ju liksom... Följ, följ så kommer, korridoren. Ja, för korridoren <här> eller... Hoppa upp i eh, ventet. Eller vad heter det? sån här eh, ventilen. Eh, ja men såna saker liksom. Och eh, när man i Outlast 2 så är det, det är lite grann det här linier. Alltså man kan inte ta olika vägar. Men det är fortfarande lite mer öppnare som du säger. Att eh, man kan gå in i fyra, fem hus i den här byn. Och eh, sedan fortsätta på sin väg. Och, ja, och så finns det liksom olika scares i de här husen. För det man gör är att man, det utspelar sig ut i en skog. Uh, jag vet inte hur mycket spoiler det är. Alltså jag menar, det vet man ju från början egentligen. Um, och ja, vi kan ta lite hur spelet är utan att vi går in på story. Uh, men det utspelar sig i en skog och att man ska ta sig, ta sig igenom den här uh, bin skogen. Och sedan handlar det mycket om du har en stor handling om religion och de, de här bibornas eh, sätt eh, och religion, att liksom, se på och, och hur de ser på religion. Och det är ju en av anledningarna till varför man blir jagad. Eh, och jag har lite kritik mot detta spelet. Eh, för det, det handlar ju om att, precis som i Outlast 1 så handlar det om att man är en kille som håller sin kamera, man filmar och så kan man filma olika saker. Så det som är nytt i detta är att man kan filma på en plats och sen så kommer en mätare och sen när mätaren är full då har man gjort en speciell film och när man öppnar upp den sen i kameran, för det är också en kameran är liksom en meny också, de har löst det lite snittigt så um, så öppnar man upp denna filmen då så har, pratar han för sig själv om det här. Men man vet inte riktigt varför han pratar om det för det, det, det är precis som att han pratar om det som att det hände igår liksom. alltså att han pratar om det i dåtid Mm. Ja, ah, jo. Så det är ju alltså ja, för att informera ah. om de, ja, Jo, precis. Men man vet ju inte om han har överlevt från den här platsen Nej. och kommit vidare och att han pratar om det sen eller om att han pratar om det till den som spelar spelet liksom för sig själv eller om han har håller på att bli psykiskt sjuk och pratar om det. Uh, och det är också en kritik som jag har till detta spelet och det är att han pratar på olika sätt och eh, det är mycket som tyder på att det finns en underliggande story här. Och alla de här sakerna bygger upp och kopplas samman alltså som röda trådar liksom. Mm. Eh, och det, det, det kopplas ihop till en, en bild av den här storyn. Men de, den här bilden är liksom tre, fyra olika alternativ. Eh, alltså att man tänker sig att det är en story och sen, så är det fler, och sen så kan det vara liksom tre, fyra olika stories. Man tänker, har uh, den, här den här personen dött eller denna person som har mördat någon eller denna personen som har uh, blivit sjuk i huvudet? Alltså sådana olika saker. Uh, och det gör att det bygger upp massa tension och utan spoilers nu så kommer det aldrig någon vart i slutet, så när man är klar med det så känns det inte som att man är riktigt färdig med storyn. Man, man har inte kommit upp till den här slutpunkten, slutklämmen av spelet. Och det beror lite på hur vild fantasi man har. För om man har väldigt vild fantasi så kan man tänka sig många olika scenarion. Och att det är mycket olika saker som har hänt i det här spelet. För man plockar upp så här lappar genom spelet och så läser man... Uh, ja, om det är religiös text eller om det är liksom, någon hjälptext. Uh, hjälp mig att håller på att liksom, drunkna i mina egna tankar och sådana saker. Uh, men och, och då får man den här känslan av att oh, men det finns den storyn eller den storyn eller den in och det är allting är liksom och det, det kommer kanske sluta i det och hoppas jag rätt. Men sen när det slutar så har det inte med någonting att göra och man, man är inte riktigt klar liksom uh, man skulle vilja fortsätta. Uh, Möjligtvis en fortsättning för Outlast 3. Jo. Uh, men det känns inte som att det är en fortsättning för Outlast 3. För att det är liksom en. Uh, det är inte så mycket som. Nej, det är inte som finns kvar. utan det, det finns. Nej precis, det, dels har de inte gjort så i Outlast 1 och 2. Utan de, de har inte fortsatt så. Utan det har det är olika stories. Ja. Uh, men. Sen känns det inte som att det skulle kunna vara ett tredje spel heller, därför att det känns mer som att det skulle kunna vara DLC. Att det bara är någon två timmar till som man behöver spela, och sen så, åh, där kom den. Liksom. Eh, bomben måste fortfar fortfarande liksom landa. Alltså det, jo, men precis. Alltså du bygger upp en sån spänning, och sen så släpper de inte spänningen, utan det liksom bara puffar upp ingenting. Det är svårt att förklara när man inte kan prata om storyn. Men jag har kritik i det att om man har vild fantasi så kan man tänka sig så mycket och sen så blir man väldigt disappointed i slutet. Om man inte vill vild fantasi så kanske man tycker om detta jättemycket. Men för mig blev det så att flera olika scenarion som bara byggdes upp och sen så nej. ingenting. Um, ja, alltså men om vi går tillbaka till Outlast 1 så, var, så fick man ju en ganska så tydlig story. Uh, och det var ju det, det att man kommer till det här monstret och man får reda på att oj det är verkligen ett monster som yeah. de behöver mata liksom med sjuka alltså människor som är sjuka i huvudet. Uh, och i Outlast 2 så vill man tänka så också att det är ett monster som de behöver liksom, mata med sin religion eller något sånt där. du vet yeah. så uh, Och så kommer så kommer slutet och uh, så antingen så är man jättenöjd med slutet eller så är man bara helt alltså bara nej gå och lägger sig liksom eh, och det var vad jag gjorde, jag tyckte inte det var ett intressant slut eh, och jag är väldigt eh, ledsen för det, jag har inte alltså som jag sa, jag har inte spelat spelet själv, så jag har ju fortfarande inte fått samma känsla av skräck och samma känsla av miljö och samma känsla av story som de som faktiskt spelar spelet får men jag ja, jag har fortfarande liksom, det, det finns, finns fortfarande det här mysteriet som inte är löst för mig och jag har en kompis som är väldigt insatt i det. Uh, och han sa att, han, att Outlast 1 var mycket bättre. Uh, jag vet inte hur mycket vi har spoilat nu. Jag vet inte om det är så här DLC i Outlast 1. Men uh, ja, vi har ju spoilat Outlast 1 nu för er som lyssnar. Uh, det är men gammalt, så är det, uh, det, är det är liksom gammalt. Men man kan tänka så. Ni som inte har spelat det uh, har fått lite bild nu av vad det är. Uh, och Outlast 2 som kommer efter är jag tycker fortfarande det är värt att spela ja. jag tycker fortfarande det är värt helt klart att ta del av det men man kan liksom inte om man jämför med den här typ uh, Resident Evil alltså Resident Evil 7 som vi har pratat om tidigare på den också det är mycket som vi pratar om nu som vi har pratat om tidigare uh, det har ju den här känslan av att man kan försvara sig själv att man kan skjuta monstret och fortfarande vara rädd. Jo. Det är fortfarande ett skräckspel även om du kan liksom komma in med din shotgun och bara gå rambo. Liksom. Men i, du har ju chansen att kunna skydda dig själv. Det har du inte i Nej, då, liksom. precis. I Outlast 2 är det bara spring. Spring och göm dig. Ja. Och du, då är också ett problem, precis som i Outlast 1 så är det ett problem att man, när man väl springer och eh, blir tagen så blir man liksom, så blir man rädd första gången man, man blir tagen och sen så andra gången man liksom blir tagen och dör då blir man liksom bara amen, kom igen. Jag hade ju det där. Och sen så tre, tredje gången man blir tagen och då så blir man bara frustrerad. Och det är problematiskt, därför att eh, i spel ska man få den här känslan av hur ska jag göra här näst hur, hur ska jag göra? Liksom, hur, hur ska jag lösa nästa faktor, liksom? I restenhet i v7, om man, man skulle springa igenom korridor med tre stycken sådana här vajnmens, eh, då man skjuter liksom med sin shotgan och sen så har man inte till med ammo och sen så dör man. Och sen måste man tänka igenom liksom, hur ska jag lösa nästa scenario? Kanske jag behöver crafta någonting som gör att jag skadar mer. Kanske jag behöver eh, byta eh, vapen. Och sådana saker. Alltså att man fortsätter så. Eller kanske jag behöver skjuta vagnmännen i, i benet så att jag kan komma undan i tid. Eh, och man, de, de, det är det man måste ha. Alltså, i, i, jag tycker det är intressant i skräckspel att man kan försvara sig och sedan fortsätta. Eh, och att... Eh, eller ja, inte att man kan... Alltså, att man kan försvara sig och att man kan eh, döda monstret men ändå vara rädd. For, for, fortfarande vara rädd. för det. det skulle... Alltså, efter min egen åsikt då skulle jag, tror jag att det skulle förstöra alltså själva Outlast om man kunde försvara sig. Speciellt om man... Alltså allt när det är eh, ett andra spel så tänker man alltid på första. Man drar alltid kopplingar liksom. Jo, precis. Och i Outlast S så kunde du inte heller försvara dig. Nej, du bara springer eller dö. För jag, det jag tror är att skaparna vill att man ska få den här känslan. Mm. är totalt försvarslös. Ja. Det är liksom, du ska inte kunna bli den här hjälten. Resident Evil så har du liksom genom att... att, att ja, de, de, de ger dig liksom vapen. liksom bara ge vad du vill mm. typ, med dem. Precis. Uh, och... Men grejen är det att då måste man lyckas också att inte, att, att inte ha den där känslan att man kan försvara sig. Jag tänker på det att i Outlast 1 så var det ju ett ganska så stort monster som, eller monster, monster det var ju en man eller vad det nu var som eh, påminner mer om en gris som om en människa. Och det kändes ju inte som att han kunde dö. Alltså han hade ju liksom... Han hade ju stålhud. Han var liksom stålmannen. Eller hulken typ. Man kan jämföra honom med hulken. Man kan ju inte döda hulken liksom. Så att man, det är spring, spring för livet. Men i Outlast 2 så är det inte riktigt lika likadana monster som känns här odödliga. Och dessutom så ligger det liksom så här högafflar och spadar och yxor i den där staden. Så man bara, men plocka upp yxan och slå till monstret då liksom. Man, bara, man, man tänker så. Eh, och det, man måste undvika det ifall man bara, om det bara springer eller dö. Om man, man, kör, om man gör ett spel som är springer eller dö, då måste man undvika känslan av att men jag kan egentligen försvara mig. Man måste... Gå bort från den känslan. Precis som de gjorde i Outlast 1. Men i Outlast 2 känns det som att de har missat det på något vis. Ah, ja. eh, vi fortsätter. Eh, jag har ju också spelat eh, Dishonored 2. Mm. Och eh, Dishonored 1 har vi pratat lite grann om här i kanske tidigare. Eh, och eh, Dishonored 2 eh, är en fortsättning. Det är samma story. Eh, och det är ju single player som vi har som, ja, som precis som ettan. Det finns ingen co-op eller någonting. Det skulle vara väldigt kul ifall det fanns någon DLC där det var co-op. Men det finns ingen co-op, det är bara single singleplayer. Uh, och... Dissonnere två Jag vet inte, ska vi köras? Berätta storyn i detta eller... Det är ju ganska relevant. ja Jag vill inte riktigt. Jag kan spara det till nästa fråga, vilket vi spelat med innan dess. Ja, vi har inte, ja, precis. Jag har inte spelat klart det. Um, eller vi har inte spelat klart det, för du har också spelat det. Alltså det som är, det vi kan börja med att se vilket är väldigt tydligt, är ju att man kan spela två olika karaktärer den här gången. Förra gången så kunde man bara spela, vad heter han? Mm. Uh, Corvo. Corvo, att han och gör. ju. Uh, och uh, denna gången kan man spela hans dotter. Uh, som är en empress i uh, det liksom, de här, av de här öarna som man spelar på. Uh, och Corvo har samma ability som han hade i ettan. Och det är ju fortfarande här de här roliga sakerna som fanns i ettan har man kvar liksom. Som är, det är fortfarande liksom kul att det finns kvar samma saker. Eh, samtidigt som man kan byta storin helt och hållet och spela hans dotter istället, The Empress eh, som har, eh, vad heter hon? Emily. Emily. Eh, och hon, hon har ju lite andra abilities och så. Eh, och det är ju henne som vi har spelat med. Ja. Mest för att vi ska få lite variation. Ja. Eh, men och de här karaktärerna reagerar lite olika på vad som händer i Liksom Vad som händer i storyn Det är fortfarande samma uppdrag Det är fortfarande samma människor som man eh, Eliminerar eh, Det är fortfarande samma människor som man träffar på Men de reagerar lite olika Och eh, om Man säger så här Emily är ju väldigt mycket mer eh, Våldsam än vad Corvo är Man känner ju det på alltså hennes abilities är också lite mer så här: action och eh, liksom slåssaktiga. Eh, och ja, jag vet inte hur mycket det, ja, det är liksom det är alltså väldigt det har fått mycket kri kritik för att det har en lite sämre motor än vad andra spel som läggs ut nu har. Eh, eller vad heter det? Släpps nu. Eh, och Motorn i Dishonored 2 är eh, vad ska man säga? Den är inte lika stark som den var i till exempel Dishonored 1. Eh, men nu är det ju absolut bättre grafik. Alla de här sakerna mycket mer saker att göra. Eh, massa sånt. medan det fortfarande har en ganska liksom dålig motor eh, som kör spelet. Man ibland så kommer man till frame framedrops eh, så att det liksom börjar ja, bara hacka i spelet ja. eh, och ibland så är det vissa saker som bara inte fun funkar eh, och så det har fått väldigt mycket kritik så personligen så tycker inte jag det är något problematiskt därför att eh, ja det stör inte så mycket gameplayen för mig eh, framedropsen är inte så regelbundna det, är liksom så det var hela tiden då det är förstört, men Ja, ah, det gör det inte så mycket. Inte. Nej, precis. Eh, men eh, alltså det funkar för mig. Alltså jag, jag har inga problem så. Eh, men många på nätet har liksom hatat på detta. Eh, och eh, många säger att Storynism var, var i ettan. Och det vet inte jag än, för att jag inte spelat klart det. Men eh, jag tycker inte den är så dålig. Alltså hittills tycker inte jag den märker så dålig. Jag tycker den har gjort ett väldigt bra upplägg. Mm. Eh, så nästa gång kommer vi nog prata mer om det. Absolut. Eh, för jag tycker det är väldigt eh, intressant. Jag har ju spelat mycket Dishonored 1. Mm. Eh, och jag har också gjort de här lite mer hardcore-assummen sen. Där man, ja, man ska inte döda någon. Man ska aldrig bli upptäckt. Eh, man får inte använda några abilities. Eh, alltså, förutom blink då. För i ettan så var det ju så att man hade, man spelade ju Corvo. Och han hade ju sin blink-ability. Och den fick man ju oavsett vad man gjorde. Mm. Och det får man ju i detta spelet också. Uh, Emelies movement här movementability, alltså blink, är lite annorlunda till uh, vad Corvo har. Men uh, den är, det är fortfarande samma koncept att man inte får använda några andra abilities. Man får inte uppgradera någonting annat. Uh, för man använder ju liksom runor som man spenderar för att få de här uh, krafterna. Och uh, jag minns en kraft i ettan är att man kan liksom uh, ta ner på tiden, alltså vad heter det? Äh, inte ta ner på den. Alltså sakta ner. Ja, slakta ner. Sla slakta ner. <laughs> <laughs> Men sakta ner tiden och äh, och när man har uppgraderat en ett steg till vilket är väldigt dyrt, kostar mycket runor äh, då står den helt stilla. Och när, när den står helt stilla då kan man liksom bara, man kan bara gå igenom banor där för att de här soldaterna upptäcker liksom inte än. Äh, och äh, det är ju Någonting som jag, ja, alltså, Om man nu kör den här, aldrig blir upptäckt. Um, om man nu kör det här att uh, man inte ska döda någon överhuvudtaget, då är den här Slow Time väldigt bra. Men om man nu ska göra en playthrough där man också kör utan abilities, utan krafter, då blir det väldigt svårt. Ja. Och uh, det har jag gjort då. Uh, och jag tycker det är fruktansvärt roligt. Alltså för mig är ju Dishonored 2 blir lite konstigt för mig. Därför att i Dishonored 2 så är, det, det är liksom man får ju välja mellan att han är döda vakterna och ta sig förbi dem så eller så bara smyger man förbi sig dem. Och det är väldigt svårt att bara smyga sig förbi dem. Därför att de, man blir upptäckt väldigt lätt. Och de börjar attackera en direkt. Liksom. Och det är jag, jag har väldigt svårt för att döda i det spelet. Därför att för mig är ju spelet att man inte ska döda någon. Mm. Att man ska, liksom, för det är det som jag har lagt krut på när jag har spelat det tidigare. Man ska inte döda med någon. Man ska inte bli upptäckt någonsin. Man ska liksom man ska vara ghost. Um, och eh, när vi då blir upptäckta och måste försvara oss liksom, och måste döda någon då blir det så här nej, oh, kan vi inte bara starta om denna banan? Liksom? Plus att det är på konsol så det blir för jävligt. Ja. Ah. Dator är så mycket skönare att spela på. Ja, ah. jag har ju spelat på dator förut. Ja, eh, och eh, alltså att vänja sig vid kontrollen. Det tar en stund. Och det, Jag kom på det nu när du nämnde det. Det är en kritik som jag har lite grann. Att, eh, när man väl kör eh, på konsol så kan man inte riktigt eh, ändra vissa eh, vad heter det? inställningar som man kan när man kör på PC. Som att man kan eh, man kan öka och sänka grafiken och sådana saker. Eh, det har man inte kunnat på Dishonored 1 till exempel till eh, konsol. Men det här med, vad heter det? Field of view. Mm. F-O-V. Alltså det, den är, det är som att man sitter och tittar genom en liten kikare liksom. Man, man ser inte på sidorna så som man gör i verkligheten. Så det blir väldigt så här, alltså man vill ju ha den här, vad ska man säga, fish, inte fisheye men ja lite fisheye-känslan som man ser ändå på sidorna och ser mycket samtidigt. Och det är ju väldigt... Eh, viktigt för att man ska bli upptäckt för att man kan se liksom två vakter. Om den andra vakten går ut ur bilden så kanske han kommer mot dig och då har du inte märkt det. Eh, och, eh, och det kan man inte ställa in på konsol. Och det tycker jag är lite dåligt. Det är en kritik jag har. Jag vet inte om de kanske uppdaterar det så att man kan ställa in det. Jag tycker det är väldigt viktigt att de gör det. Eh, men det finns ju precis som i ettan så finns det ett hjärta som man håller i. Som i tvåan. Ja. Eh, ett människohjärta. Och eh, som, som så här, har maskin, maskineri i sig som pumpar. Och det, alltså detta spelet är lite konstigt. Men det, det är coolt så. Eh, jag tror mig det är coolt. Men eh, det hjärtat man ser bara liksom halva hjärtat nu. Och i, när man spelar på PC eh, så ser man hela. Och man ser hela sin hand och nästan lite av sin arm också. Och det, det är så här konstigt. Därför att man märker verkligen att det är en så jäkla stor skillnad. Uh, ja, Men vi pratar vidare om det sen nästa podd helt enkelt. Ja. Uh, innan vi avslutar så tipsar vi om det här med Level Up igen. Level Up 26-28 maj Vi är med 26 maj Klockan level 3 3-5 Ungefär uh. Uh, Vad vi ska spela avslöjar vi inte Nej. Ni kanske kan få en hint om ni går in på Facebook-sidan uh. Level Up Sweden Eller Sverige S Level Up Ah, ja, Facebook-sidan Level, Level Up. up ni, Level Up Borå som man snär. Och uh, så gå in på twitch.tv slash Level Up Ja, då ser vi så. Uh, det var allt för oss. Det var allt. För er. Ja, ha det bra. tack så mycket för att ni har lyssnat.